Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Eine besondere Überraschung wartete in diesen Ferien auf die fünf Freunde. Tante Fanny war von einer alten Freundin eingeladen worden, mit den Kindern eine Woche in Wales zu verbringen. Fannys Freundin Lucy wohnte mit ihrer Familie in Snowdonia, einem berühmten und wild zerklüfteten Bergland. Zwar waren die Freunde schon früher in Wales gewesen, jedoch noch nie in Snowdonia. Sie freuten sich deshalb sehr auf diese neue Erfahrung. Die Kinder unterhielten sich, während Tante Fanny sich mit den Ortsschildern abplagte, die immer eigenartiger wurden, je näher sie ihrem Ziel kamen. Ich wünschte, ich wüsste, wie man diese Namen ausspricht. Ja, schon diese Schreibweise finde ich völlig verwirrend. Julian, schau doch mal auf die Karte. Ja? Der nächste Ort heißt Ikoit. <lacht> oder so ähnlich. Wedwistykolt <lacht> Tante Fanny. So. Das heißt so viel wie Kirche im Wald. Ah ja? ja. Woher weißt du das? Ich habe den alten Sprachführer wieder rausgekramt. Den hatte ich noch von der letzten Reise. Warte Mal das noch mal. Ich weiß na, na, na. Genau und da heißt so viel wie Guten Tag. Mhm. Das können wir gleich anbringen, wenn wir bei deiner Freundin ankommen, Tante Fanny. <lacht> okay. Lucy ist keine Waliserin. Da brauchen wir uns keine Mühe zu geben. Allerdings ist ihr Mann ein waschechter Waliser. Ach, da. Wir sind gleich da. Das Schild weist schon auf das Haus hin. lakeview Timach. Das muss die Pension sein. Ja, vielleicht es bald schönen, heißen Tee. Vielleicht gibt's im wilden Bergland ja gar keine Teezeit. Ach, und ob. Der Kuchen aus dieser Region wird sogar am Königshof gegessen. Das weiß ich zufällig genau. Aha. Ich kann es kaum erwarten. Na oh. ja. wow. ja. ja. ja. ja. Na dann, alle aussteigen. Ja? Okay. Aber auch oh. wieder Hunger. Alle waren froh, die langen Stunden im Auto hinter sich zu haben. Timmy jagte ein bisschen im Kreis herum, um sich Bewegung zu verschaffen, während Tante Fanny die Kinder in die Eingangshalle der kleinen Pension führte. Hallo Lucy! Fanny! Da, ja. da seid ihr ja endlich! Und alle deine Kinder hast du mitgebracht. Ach, na genau genommen ist nur eine davon, meine Tochter. Das hier ist Georgina. Aber alle nennen mich George. Und das hier sind Julian, Dick und Anne. Hallo, hallo, Jenny. Ja, hallo, hallo zusammen. Und einen Hund habt ihr auch mitgebracht, ja. wie ich sehe. Übrigens, danke, dass ich ihn mitbringen durfte. Da wird sich unser Jasper aber freuen. Jasper, komm und sag unseren Gästen guten Tag. Wir haben geläutet, Madame. Das sei nicht so frech, du lause Bengel. Das hier sind unsere Gäste. Meine Freundin Fanny und ihre Mit Tochter, mich? sowie Nichte, und zwei Neffi. Hallo. Hallo. Ah, hi, Jasper. Aha. Das sind also meine ersten eigenen Touristen. Äh, wie bitte? Jasper spart auf eine neue Kletterausrüstung. Da habe ich ihm gesagt, wenn er sich um euch kümmert, dann bessert er sein Taschengeld auf. Aha. Okay. Eine Kletterausrüstung? Braucht man die für die Berge? Na ja, kommt darauf an, wo und wie hoch man klettern möchte. Wusstet ihr, dass Sir Edmund Hillary hier bei uns klettern geübt hat, bevor er auf den Mount Everest gestiegen ist? Ach was, auf den höchsten Berg der Welt, ehrlich? Ja. Und dafür hat er hier geübt? Das müssen ja gewaltige Berge sein. Naja, von der Höhe her nicht so sehr, aber viele Wände sind extrem schwierig. Ja. Lasst ihn bloß nicht erst von der Bergsteigerei anfangen. Dann hört er nicht wieder auf. Also, ich find's total spannend. Ja? ja? klasse. Also wenn ihr Lust habt, gehe ich mit euch auf eine Tour. Klar. Und du kannst auch mitkommen. Naja, aber, aber jetzt gibt's es erstmal Tee und Kuchen. <lacht> Die Kinder haben eine lange Fahrt hinter sich. Ja, okay, genau. Schon am nächsten Tag waren die fünf Freunde mit Jasper auf einer Wandertour. Der Bergpfad war recht steil, aber selbst N konnte ganz gut mithalten. Am glücklichsten war Timmy. Ständig lief er hin und her und entdeckte immer neue, aufregende Spuren. Sie waren schon einige Zeit unterwegs, als sich einige Meter vor ihnen ein paar kleinere Felsbrocken vom Hang lösten und auf den Weg rutschten. Vorsicht! Timmy, pass auf! Davon kommen ein paar Steine runter. Timmy! Oh. Bist du oh. verletzt, Timmy? Nein! Und? Ist Timmy, was passiert? Nein, er ja, ist okay. Ich glaube, er hat einen Stein auf die Foto bekommen, der Ärmste. Wenn sonst nichts ist. Das reicht ja wohl auch. Ich schlage vor, wir machen eine Pause. Dann kann Timmy sich von dem Schreck erholen. Gute Idee! Ich kann sowieso ein Wurstbrot vertragen. Puh, ich kann auch eine Pause brauchen. <lacht> ganz schön anstrengend, eure Berge, Jasper. <lacht> Was? Dieser Hügel hier? Also noch gar nichts. Wo ja, kriegst du denn normalerweise so rum? Normalerweise interessieren mich nur Touren, wo man richtig klettern muss. Also mit Ausrüstung, versteht ihr? Ah, okay. Seile, Karabinerhaken, die ganze Show. Mhm. Dann bist du ja schon ein richtiger Bergsteiger, oder? Naja, noch nicht so ganz. Aber ich möchte einer werden. Mein Traum wäre, mein Geld mit der Bergsteigerei zu verdienen. Und auf die ganzen hohen Berge zu steigen? Den Mount Everest etwa? Der Everest? Da steigt doch inzwischen jeder halbwegs trainierte Idiot hoch. Aber der Parbat, das wäre fein. Der ist auch im Himalaya. Wir reichen fürs Erste die walisischen Hügel. Ich finde, der Mount Snowden da oben sieht schon so aus, als würde der Yeti da wohnen. Yeti? <lacht> der geheimnisvolle Schneemensch, den ja? Den gibt's doch gar nicht. Ah, wer weiß. Hier behaupten die Menschen, in den Bergen würde sich ein Bigfoot herumtreiben. Bigfoot? Was soll das denn heißen? Ein Einsiedler mit großen Füßen? <lacht> Nein, ein, ein Bigfoot ist so eine Art Monster. Ein riesiges, behaartes Ungeheuer mit äh, Quadratlatschen. <lacht> ja, klar, ein Bigfoot. Warum nicht gleich der Yeti? Oder sein walisischer Vetter? Glauben die hier wirklich, die Touristen sind so ding? Jedenfalls kann man damit die Touristen sehr schön das Grusen lernen. Und dann wollen alle den Bigfoot sehen und du führst sie in die Berge, was? So allmählich fange ich an zu verstehen, wie du mit der Kletterei Geld verdienen willst. <lacht> Mir wird plötzlich kalt. Liegt das daran, dass wir hier zu lange gesessen haben? Nee, es zieht sich zusammen. Das Wetter hier in den Bergen kann ziemlich schnell umschlagen. Mhm. Am besten, ihr zieht schon mal eure Regenjacken an. Okay? Ja. Okay, gut. Und dann sollten wir uns auf den Rückweg machen. Wenn es anfängt zu regnen, möchte ich ungern stundenlang hier draußen sein. Ich auch nicht. Den Rest von meinem Brot den nehme ich aber mit. Ja, So. Fertig? Jo, komm los. Kurze Zeit später frischte der Wind auf. Es war merklich kühler geworden und bald fing es an, prasseln zu regnen. Die Kinder hasteten den Berg hinunter, so schnell es auf dem zunehmend rutschiger werdenden Pfad möglich war. Jasper wies ihnen den Weg, dicht gefolgt von Julian. Anne hielt sich an Juliens Hand fest, nachdem sie schon zweimal ausgerutscht war. Einer der Gurte von Dicks Rucksack war gerissen und er hatte seine liebe Mühe, den Rucksack noch zu schultern. Die Nachhut bildeten George und Timmy. Ouch, Wieso stehst du hier rum? Und dieser Rucksack macht mich wahnsinnig! – Warte, kann ich dir damit helfen? – Nee, schwer ist er nicht. Er lässt sich aber schlecht tragen, seit vorhin der Riemen gerissen ist. – Ja, ich sehe das. – Wo sind eigentlich die anderen? – Keine Ahnung. Eben, waren die doch noch direkt vor uns. Wo sind die? – Ach, du Schande. Julian! Ann! Wo seid ihr? – Was machen wir denn jetzt? Keine Panik. Wir haben noch Timmy dabei. Der wird uns schon nach Hause bringen. Du schaffst das doch, oder, Timmy? Äh, warte, George. Ja. Was ist denn los, Timmy? Timmy hat irgendwas gewittert. Was hast du da, Timmy? Guck mal, ein Stück Kaninchenfell oder sowas. Kaninchenfell? Oh, gib das mal her. Danke, Kleine. Raus. George! Was denn? Da das ist doch... Das ist Nein. doch keiner von uns, oder? Nein, das ist eine riesige Gestalt. Wo, wo kommt der denn her? Dick! Da, er, er läuft weg. Er verschwindet in <lacht> einer Höhle. Oh, wie unheimlich. Dick, ich, ich, ich will Und? sofort nach Hause. Komm schon. Ja, ja lass uns bloß von hier abhauen. Okay, ja. los. Ja. Komm, Timmy lief voraus, als Dick und George stolpernd und schlitternd den Bergpfad hinunterhasteten. Schon bald hatten sie die anderen drei eingeholt, die gerade bemerkt hatten, dass George und Dick nicht mehr hinter ihnen waren. Als die beiden von der unheimlichen Riesengestalt erzählten, hatten es alle umso eiliger zurück ins Dorf zu kommen. Als sie zwei Stunden später im Wohnzimmer der Pension vor Bechern mit dampfendem Kakao saßen, kehrte ihre gute Laune zurück. Hm. Oh, das ist gut. das ist gut. also, ich glaub's ja einfach nicht. Kaum haben die Ferien angefangen, seid ihr schon wieder in Schwierigkeiten. Ihr hättet da oben verletzt werden können. Da oben sind auch schon Menschen zu Tode gekommen. Ach, das ist, das ja. nein. Na, so schlimm war es nicht. Ist nur ärgerlich, wenn das Wetter so plötzlich umschlägt und einem die Tour vermasselt. <lacht> Na, und wenn man dann noch einem Bigfoot begegnet? <lacht> einem was, bitte? Ein Bigfoot. Ein Bergmonster, Fanny. Uh, die Leute hier oh, haben eine blühende Fantasie. Okay. Angeblich gibt es in den Bergen ein Bergmonster. Ach, ist da wahrscheinlich nur ein eingewandertes heilen drin oder so. <lacht> Irgendein großes Tier mit langem Fell. <lacht> es hat auch ganz unheimliche Geräusche von sich gegeben. Und Timmy hat ein Stück von seinem Fell gefunden. Bring es mal hier, Timmy. Oh, ja, wie okay, feiner Junge. Ja, schön. Seht ihr hier? Wie geht? Was ist denn das? Das sieht ja aus wie ein halb verrottetes Stück Kaninchenfell. Ja, das würde ich auch sagen. Wahrscheinlich hat irgendein Tier in dieser Höhle ein, ein Kaninchen gefressen. Der Bigfoot hat das Kaninchen geschluckt und George hat prompt die Geschichte über das Bergmonster geschluckt. Wow. Was, ihr wart ja nicht dabei. Ich gehe jedenfalls morgen noch mal hin und sehe mich um. Hältst du das wirklich für eine gute Idee, George? Ja. ja. Wir wissen doch nicht, wer oder was in dieser Höhle war. Ja, ja. Na, was besonders Schlimmes kann es nicht gewesen sein. Hier gibt es keine Raubtiere außer Mardern. <lacht> – Vielleicht war es ein Bigfoot, der wie ein Frettchen aussieht. <lacht> <lacht> Ihr könnt ruhig alle lachen. Ich sehe mich morgen jedenfalls da noch mal um. Schon recht, George. Wir haben unsere Tour ja heute abbrechen müssen. Ich habe das Schönste noch gar nicht gesehen. Ja, aber seid vorsichtig, okay? Klar, Tante Fanny. Wir passen schon auf. Da wird uns kein gefährliches Frettchen in den Fingerball. Hey, aber wir sind ja alle gegen Tetanus geimpft. Ja, genau. <lacht> Am nächsten Tag waren die Kinder wieder unterwegs. Das Wetter war heute strahlend schön. Und die Freunde gerieten bald ins Schwitzen. Als sie an der Stelle waren, wo sie am Vortag die Gestalt gesehen hatten, hielt George Timmy das Feldstück unter die Nase. Hier, hier, Timmy, riech mal. Und jetzt such! für eine Säule, los, such! – Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee war, George? Ja, – Wieso denn nicht? <lacht> Weil er jetzt glaubt, er soll Kaninchen jagen. <lacht> – <Nein. lacht> Timmy, komm her! Los, komm! Timmy, lass die Kaninchen in Ruhe! Timmy! – Du solltest doch die Höhle finden, du oller Bettvorleger! – Da vorne! Da ist der Eingang! Siehst du, George? – Da, <lacht> hinter den Ästen! – Ja. – Lass uns mal nachsehen. – Okay. okay. Hier geht's rein. Oh. Ist ganz schön dunkel hier. Mhm. Das ist in den meisten Höhlen so. Ja, Timmy scheint jedenfalls nichts Auffälliges zu sehen oder zu riechen. Ihr, ihr glaubt doch nicht, dass hier tatsächlich irgendwas drin lebt, oder? Ein, ein, ein Bär oder so? Es gibt keine Bären in Wales. Und auch, und auch sonst keine großen Raubtiere. Okay. Hm? Riecht ihr das? Was? Da riecht es nach kaltem Rauch. Stimmt. Leuchte mal darüber, Julian. Okay. Ah, das ist eine Feuerstelle. Und das hier? Ein Monster würde wohl kaum Streichhölzer benutzen, oder? Ach, oh, es war wohl doch mal ein Typ mit Regenkip oder so. Und ein Bergmonster wäre euch lieber gewesen? Also, mir <lacht> bestimmt nicht. <lacht> wenn wir eine ganz vernünftige Erklärung für solche Sachen finden. <lacht> <lacht> ich schlage vor, wir machen hier eine Pause. Okay? Sozusagen ein, ein Bergmonster-Picknick. Hier und danach können wir ja weiterklettern. Vorragende Idee, Dick. Ich habe nämlich vor, euch meinen Lieblingsplatz zu zeigen. Oh. Da müssen wir aber noch ungefähr eine Stunde wandern. Oh, okay. Na dann... Äh... Sollten wir uns jetzt stärken, ne? Wer will heißen, Tee? Oh, hey! hey. hey. Nach einer kurzen Rast in der Höhle stiegen die Kinder weiter auf, bis sie zu einer Bergwiese kamen, die über und über mit Blumen bedeckt war. Von dort aus hatten sie einen atemberaubenden Blick auf den Mount Snowden. Sie verbrachten einen vergnügten Nachmittag und machten sich schließlich auf den Rückweg. Kurz unterhalb der Höhle des Bergmonsters hörten sie plötzlich ein bedrohliches Grollen. Hört ihr das? Was? Was ist das? Zieht etwa ein Gewitter auf? Ist das Donner? Nein! Lauft Richtung Höhle, Leute! Es kommt eine Steinlawine runter! Oh, nein! Weg oh, hier! Oh, Los! Donner, schneller. Ah. Ah. Ah. Regen von gestern muss die Steine ins Rutschen gebracht haben. Okay. Seht euch das an. Der ganze Weg ist versperrt. Äh. Es ist wie eine riesige Mauer. Da äh. so, müssen wir wohl irgendwie rüberklettern, oder? Ich bezweifle, dass wir es schaffen. Es wird allmählich dunkel. Wie meinst du das? Wir müssen doch darüber klettern, sonst kommen wir nicht nach Hause. Ähm. Gibt es keinen anderen Weg ins Tal, Jasper? Nur einen. Und für den bräuchten wir Seile und Steigeisen. Wir sitzen fest. Ähm. Du meinst. Wir müssen hier übernachten? Ich fürchte schon. Oh, oh Gott. Wir können in der Höhle bleiben. Dort sind wir einigermaßen sicher vor der Kälte der Nacht. Wir können Feuer machen und morgen im Tageslicht versuchen, über die Lawine zu klettern. Oder ich versuche den steilen Abstieg alleine. Komm nicht in Frage. Keiner geht alleine. Das ist viel zu gefährlich. Du ja, hast recht. Wenn wir heute Abend nicht nach Hause kommen, wird deine Mutter doch bestimmt die Bergwacht verständigen, oder Jasper? Klar wird sie das. Die Ranger im Nationalpark kennen sich gut aus. Morgen holen sie uns hier raus, wenn wir nicht selber einen Weg finden. Mhm. Sehr gut. Los, kommt in die Höhle. Uh, yeah. Kurz darauf hatten sie die Höhle erreicht und bald brannte ein Feuer in der kleinen Feuerstelle. Sie hatten ihre dicken Pullover angezogen und die Regenjacken auf den Boden ausgebreitet. Sag mal, haben wir eigentlich noch Brote im Rucksack? Ja, es ist noch eins für jeden Echt? Dann. Hast du noch Tee in deiner Thermosflasche, George? Mm, äh, ja, eine halbe Kanne voll. Ich habe noch ein paar Kekse und zwei Äpfel. Ich kann noch eine Tafel Schokolade beisteuern. Dick, <lacht> dann werden wir bis morgen nicht verhungern. <lacht> ist doch eigentlich ganz romantisch hier, oder? Na. Was ist denn los, Timmy? Ich das. Da draußen ist irgendwas. Oder irgendwer. Timmy, kommt zurück! Timmy, oh, ist ja gut. Hast du was gesehen? Was ist denn? scheint sich zu beruhigen. Dass immer es das war, kann nicht gefährlich gewesen sein. Aber soll ich trotzdem mal nachsehen? Nein, bleib hier. Draußen ist es jetzt ja zu dunkel. Aber es wäre vielleicht eine gute Idee, heute Nacht abwechselnd Wache zu halten. Nicht nötig. Wenn irgendwas ist, wird Timmy mich sofort wecken. Ach, wie gut, dass Timmy immer dabei ist. Ja. Und was machen wir jetzt? Ist doch irgendwie noch ein bisschen früh, um sich hinzulegen. Oh, irgendwie schon. Kannst du uns nicht ein paar walisische Geschichten erzählen, Jasper? Oh ja. ja. bitte. Ja, klar. Das braucht man einem Waliser nicht zu fragen. Wir sind geborene Geschichtenerzähler. Sehr gut. Also, also. passt auf. Es war einmal ein Ritter namens Llewellyn und sein treuer Hund, der hieß Gellert. Übrigens ist das Dorf Begerlert nach ihm benannt. Jedenfalls ließ Llewellyn seinen neugeborenen Sohn eines Tages mit dem Hund allein. Den ganzen Abend erzählte Jess bei ihnen Geschichten, bis die Freunde schließlich eingeschlafen waren. Am nächsten Morgen waren sie früh wach. Das Frühstück fiel aus, da sie die letzten Vorräte am Abend verbraucht hatten. Also packten sie ihre Rucksäcke zusammen und gingen zu dem versperrten Bergpfad zurück. Sie versuchten über die Mauer von Felsbrocken zu klettern, mussten aber bald aufgeben. Jasper erklärte ihnen, sie müssten die nächste Schutzhütte erreichen, die allerdings gute vier Stunden entfernt lag. Seufzend machten sich die Kinder auf den Weg. Nach etwa zwei Stunden sahen sie eine Hütte. Hey. Komisch. Ich kann mich gar nicht erinnern, was? dass diese Hütte auf irgendeiner Karte eingezeichnet ist. Ja. Ist mir egal. Hauptsache, wir können uns da ausruhen. Und vielleicht gibt es ja auch sogar was zu essen. Oh, mir ist ganz kalt und ich bin irgendwie heiser von so, der Kälte. Was zu essen klingt aber gut. Dein Wort in Gottes Ohr, George. Ja. Tag, Sir. Ich bin Jasper Jones. Meine Freunde und ich haben uns verirrt. Aha. Also eigentlich nicht verirrt, aber der Bergpfad ist durch Steinschlag verschüttet. Ja, hab's gehört gestern Abend. Ist nicht das erste Mal, dass eine Gerölllawine runterkommt. Hm. Ihr seht aus, als hättet ihr am Berg übernachtet. Da haben wir auch. In einer Höhle. Das war eine ziemlich unbequeme Nacht. Und zu essen haben wir auch nichts mehr. Hm. So, so. Na, da seid ihr gerade rechtzeitig bei mir aufgetaucht. Was? Hat wohl die Suppe auf dem Feuer gerochen. Nein, Sir, hm? aber jetzt riechen wir sie. Sie riecht wirklich köstlich. Ja. Du bist wohl hungrig, kleine Lady. Mhm. <lacht> na dann, kommt mal rein. Einen Teller Suppe werde ich ja erübrigen können. Ich oh, heiße übrigens Lucas. Oh. <lacht> Das ist wirklich gut. Mhm. Ja. Das ist genug für jeden da. Auf Lukas Einladung hin setzten sich die Freunde an den blank gescheuerten Holztisch. Bald hatten sie alle Teller mit köstlich duftendem Eintopf vor sich stehen. Hungrig machten sie sich darüber her. Sogar Timmy bekam einen Knochen, mit dem er sich schwanzwedelnd unter eine Bank verzog. Danke. Guten Appetit. Äh, äh, danke. Dankeschön. Mhm. Das ist mhm. wirklich gut. Mhm. Ja, das hat mir mhm. Dankeschön, Sir. Haben Sie äh, vielleicht ein, ein Funkgerät, sodass wir die Bergwacht dann anfunken können? Nein. Aber lass mal, ich kenne eine Nebenstrecke, die nicht auf den Karten steht. Auf der führe ich euch um die Lawine herum wenn ihr aufgegessen habt. Was machen Sie hier oben, Lukas? Sind Sie einer der Parkranger? Na klar. Sonst lebt hier oben ja niemand, oder? Wir sind Ansprechpartner für die Touristen mhm. und müssen immer Hilfe leisten. Mhm. Sie sind Ranger und haben kein Funkgerät hier oben? Mhm. Verständigen Sie sich dann mit den anderen Kollegen? Mhm. So, komm. Wird Zeit, dass wir aufbrechen. Die Strecke ist weit. Ich, komm, ihr könnt noch ein bisschen Brot mitnehmen, wenn ihr wollt. Äh, ja. Dankeschön. schön. Hm. noch ein bisschen Suppe? Nein, nein, nein, nein, nein. Esst auf. Worauf wartet ihr noch? Okay. Los. Hm. Komm, lass uns die Sachen packen. So. Ja. So. Gut so. Ja. Wenn ihr vor Einbruch der Dunkelheit im Dorf sein wollt, wird Zeit. Okay. Ich glaube, ich habe alles. Okay, ich auch. Okay. Also, Ist dann los. Alles klar. Auf geht's. Los. Okay. Auf steilen Pfaden führte Lucas die Kinder wortkarg, aber trittsicher, in einem weiten Bogen um den verschütteten Bergpfad herum. Es war ein langer und beschwerlicher Weg. Doch schließlich sahen sie unter sich die Häuser des Dorfes liegen. Bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Jasper? Jasper Jones? Owen! Wo zum Teufel kommt ihr denn jetzt her? Wir kommen aus den Bergen. Deine Mutter hat die halbe Nationalparkverwaltung verrückt gemacht. Es sind vier Ranger unterwegs, um euch zu suchen. Wir haben niemanden gesehen. Übernachtet haben wir in einer Höhle und dann hat Lukas uns hergebracht. Wer? Na, Lukas. Hier, der Nanu. Wo ist er denn geblieben? Wer ist dieser Lukas? Ich dachte... Er wäre auch ein Ranger. Nein, ich kenne alle Ranger der Gegend. Es gibt keinen Lucas. Er hat aber behauptet, einer zu sein. Ja. Er lebt da oben in einer Hütte, hat allerdings kein Funkgerät. <lacht> ein Ranger ohne Funkgerät? <lacht> und das habt ihr ihm geglaubt? Also ich weiß nicht, wer der Kerl war, aber ich bin froh, dass ihr gesund und munter zurück seid. Kommt, ich bringe euch nach Hause. Die letzten zwei Kilometer schaffen wir jetzt auch alleine. <lacht> Aber ich lasse es mir doch nicht entgehen, von deiner Mutter als Held betrachtet zu werden, Jasper. <lacht> Wenn ich Glück habe, lädt sie mich aus lauter Dankbarkeit zum Essen ein. Klingt <lacht> <Okay. lacht> gut. Ich sage nur schnell den Kollegen Bescheid, dass sie die Suche abbrechen können. Ranger Basis an Suchtrupp. Henry Reese, hört ihr mich? Die Erleichterung war groß, als die Kinder wohlbehalten wieder in der Pension eingetroffen waren. Tante Fanny war der ausgestandene Schrecken deutlich anzusehen, aber als Jasper von einer Tour auf den Mount Snowden sprach, verbot Tante Fanny ihnen ungewohnt energisch den Ausflug. Allerdings waren die Kinder ohnehin zu erschöpft, um an erneute Bergtouren zu denken. Am nächsten Tag badeten sie im See, und unfaulendsten. Doch die Gedanken an das Bergmonster und den geheimnisvollen Lucas ließen sie nicht los. Ich frage mich wirklich, wer dieser Lucas ist. Von dem habe ich noch nie gehört. Wenn er kein Ranger ist, was, was macht er dann da oben? Mhm. Glaubt ihr, er hat die Geräusche gemacht, die wir vor der Höhle gehört haben? Du meinst, dass die Leute diesen einen Siedler für den Bigfoot halten? Mhm. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Warum sollte er das tun? Schließlich will er seine Ruhe haben und keine neugierigen Monsterjäger anlocken. Ja, vielleicht sollten wir mal in der Bücherei vorbeischauen und uns die Folklore über das Bergmonster ansehen. Gibt's hier eine Bücherei, Jasper? Ja, aber sie ist klein. Ein paar ah. walisische Romane, die übliche Standardliteratur und ein Zeitungsarchiv. Ja. Ja, nicht gerade aufregend. Hm. Solange nicht alles in Walisisch ist <lacht> … Wales ist zweisprachig, Anne. Keine Angst. Okay, dann fahren wir heute Nachmittag ins Dorf. Vorausgesetzt, wir kriegen Timmy von diesem Dachsbau weg. Seht euch das an. Am liebsten würde er den ganzen Bau aufbuddeln. Das wird ihm schlecht bekommen. Dachse sind friedliche Tiere, aber wenn man sie reizt, können sie gefährlich werden. Genau wie die Waliser. Wer schwimmt mit mir um die Wette bis zur Badeinsel? Los, kommt schon, ihr Faultiere. Oh. Na? Am Nachmittag fuhren die Kinder ins Dorf. Die kleine Bücherei war tatsächlich nicht sehr gut ausgestattet. In den wenigen Büchern fanden die Freunde nichts über Bigfoot oder Bergmonster. Ratlos sahen sie die freundliche Bibliothekarin an, die an ihrem Schreibtisch Lesekarten bearbeitete. Na, habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Naja, bis jetzt nicht. Ah. Und sind das alle Bücher über walisische Folklore, die Sie haben? Ja, ich fürchte schon, aber … Hier, seht mal. Das gibt's doch nicht! Seht euch diesen Zeitungsartikel hier an! Was meinst du? Mhm. Gibt's was Interessantes? Ja und oh. … ob. Dieser Artikel ist von... Äh, oh Mann, das ist zehn Jahre her. Pass auf! Nie vollständig geklärt wurde der Bergunfall um die schottische Wandergruppe, die von Bergführer Lucas Randall begleitet wurde. Alle Teilnehmer der Bergtour fielen angeblich einem Bergrutsch zum Opfer. Die beiden einzigen Überlebenden waren der Bergführer selbst und einer der Touristen. Nachdem er eine Untersuchung des Vorfalls ein Fehlverhalten des Bergführers ausgeschlossen hatte zog dieser sich in die Einsamkeit zurück. Versuche, mit Mr. Randall in Kontakt zu treten, wurden von diesem stets unterbunden. Die Gerüchte darüber, dass die Gruppe angeblich aus Bankräubern bestand, wurden nie bestätigt. Auch eine Beute wurde nicht gefunden. Die Gerüchte um einen Bankraub sind allerdings nie verstummt. Ha? Oh, das ist eine dolle Story. Ja. Inzwischen scheint Lukas ja so ziemlich vergessen worden zu sein. Ja. Entschuldigt, wenn ich euch störe, ja. aber ich habe eben gehört, dass ihr euch über diesen Lukas Randall unterhalten habt. Ja. ja, wir sind ihm gestern begegnet. Ach, wirklich? Das ist ja interessant. Darf ich mich zu euch setzen? Klar. Ich heiße übrigens Tilda. Tilda McNeil. Aber nennt mich euch Tilda. Okay. Ich bin George und das sind Julian, Dick, Jasper und Anne. Ja. Hallo, Hallo, Hi. Tilda. Tilda. <lacht> Wieso sind Sie so interessiert an dieser Geschichte, Tilda? Ich äh, … ich bin Reporterin. Aha. Ich habe von dieser Story gehört und würde gerne eine Nachfolgegeschichte schreiben. Zehn Jahre später. Sowas in der Art. Versteht ihr? Ach, da werden ah. Sie nicht viel Glück haben. Lucas ist nämlich ziemlich wortkarg und will offensichtlich seine Ruhe haben. <lacht> ja, ich auch. Aber vielleicht ist ja auch genug Zeit vergangen. Vielleicht ist er inzwischen bereit, über den Vorfall zu reden. Äh. Ich kann es doch wenigstens versuchen. Würdet ihr mich zu ihm bringen? Nicht so recht. Hm. Mein hat er uns aus einer schlimmen Klemme geholfen. Da sollten wir ihm keine ungebetenen Besucher auf den Hals hetzen, oder? Ja, aber vielleicht tut er ihm einen Gefallen. Bestimmt ist er froh, wenn er sich die ganze Sache mal von der Seele reden kann. Hm. Seinen Ruf wiederherstellen, versteht ihr? Und wenn er das nicht will? Dann verschwinde ich sofort wieder. Versprochen. Hm. Also, ich würde ja selbst gerne noch mal mit ihm reden, wegen des Bergmonsters. Muss das sein? Bisher haben uns die Bergtouren nicht viel Glück gebracht. Was? War es etwa nicht schön auf meiner Bergwiese? Ja, doch, doch. Es war ganz hübsch. Aber Tante Fanny hat uns weitere Bergtouren verboten. Nein, sie hat uns Touren auf dem Mount Snowden verboten. Und da wollten wir nun wirklich auch nicht hin. Mhm. Dann ist es also abgemacht? Wir wandern gemeinsam zu Lucas Randall? Also, meinetwegen, wenn... Jasper unbedingt noch eine Chance als Bergführer will? Wahrscheinlich geht's ihm nur um das Taschengeld für seine Kletterausrüstung, Kein ne? Kein Penny nehme ich für diese Tour. Und für die vorigen Touren habe ich natürlich auch nichts genommen. Entschuldige, Jasper. Na, schon gut. Hauptsache, ihr kommt noch mal mit, damit ich euch zeigen kann, wie schön das walisische Hochland ist. Du solltest nicht Bergführer werden, sondern Werbetexter für die walisische Tourismusverwaltung. <lacht> <lacht> Tage später waren sie wieder unterwegs in die Berge. Der Erdrutsch war inzwischen von den Arbeitern der Bergwacht weggeräumt worden, sodass sie gut vorankamen. Um die Mittagszeit erreichten sie die Hütte von Lukas. Höflich klopften sie an, erhielten jedoch keine Antwort. Vorsichtig öffneten sie die Tür und traten ein. Weit kann er nicht sein. Er hat das Feuer am Ofen brennen lassen. Lukas! Sind Sie hier? Was wisst ihr eigentlich von Lukas? Nicht mehr als er in einem Artikel stand. Er war Bergführer. Seine Gruppe ist angeblich einem Unfall zum Opfer gefallen und seitdem lebt er hier. Na, wieso? Und wovon lebt er? Keine Ahnung, vielleicht kassiert er eine Art Pension von der Bergwacht. Hm, möglich, aber nicht wahrscheinlich. Äh, wieso nicht? Na, sowas wie staatliche Gelder sind mit Papierkram verbunden. Okay. Und seht ihr hier etwa irgendwelche Akten in dieser ah, ne? Nein. nicht so aus. Überhaupt nicht. Wenn die moderne Wand unig wäre, könnte man glauben, Lukas lebe noch im letzten Jahrhundert. Ja. Was ist denn, Timmy? Was machen Sie denn da, Tilda? Ich sehe mich um. Das dürfen Sie nicht. Haben Sie noch nie was von Privatsphäre gehört? Es muss doch hier irgendwo sein. Was tun Sie da? Was? Äh, wer, wer sind Sie? Das ist Lukas. Sie sind Lucas Randall, der Bergführer? Das freut mich. Ich frage Sie nochmal. Was tun Sie hier? Ich äh, ich bin Reporterin und interessiere mich für die Geschichte, die sie veranlasst hat, sich hierher zurückzuziehen. Wie war das seinerzeit? Waren die Mitglieder der Wandergruppe wirklich Bankräuber? Jasper, ich hätte nicht gedacht, dass Sie mir eine Reporterin auf den Hals hätten. Es tut mir leid, aber wir dachten, Sie wollten vielleicht... Ich wollte vielleicht was? Mein Gewissen erleichtern? meinen Ruf wiederherstellen? Vielleicht auch beides, Mr. Randall. Ich biete Ihnen die Möglichkeit dazu. Und dazu müssen Sie meine Schränke durchwühlen, ja? Ich wollte nur Papiere finden, die Ihre Identität bestätigen. Sie wollten mich ausspionieren! Ich will keine Reporter und keine sonstigen Neugierigen in meinem Haus! Raus hier! Und so alle! Ja, ja Mr. Randall. Raus! Ach, bevor ich mich vergesse! Fluchtartig verließen die Kinder Lukes Hütte und machten sich auf den Rückweg. Sie sprachen nicht viel. Sie schämten sich zu sehr für Tildas unmögliches Verhalten. Ihr braucht mich gar nicht so böse anzugucken. Ich habe nichts Unrechtes getan. Reporter, stöbern nun mal herum. Das war kein Stöbern, das war Wühlen in persönlichem Eigentum. Ja. Und wir haben ihn auch noch dazu verholfen. Ich habe ihm ja schließlich nichts geklaut, oder? Also reg dich ab, Kleiner. Ach Mist, jetzt schlägt auch noch das Wetter um. So viel zu einem schönen Tag in den walisischen Bergen. Tut mir leid, Anne, aber ich bleibe dabei. Es fängt an zu trüpfeln. Komm, hol die Regenjacken raus. Ja. Okay. So. Los, wir sollten uns beeilen, dass wir zur Höhle kommen. Dort finden wir Unterstupf, bis der Regen aufhört. Okay. Wenn er aufhört. – Kommt schon, Leute, ein bisschen schneller. – Aber hier ist es so steil. Einfach nicht runterschauen, Anne. – Die Steine sind aber so lose und der Weg rutschig. – Ja. – Seid vorsichtig, okay? – Komm schon, Anne. – Ich … ich versuch's! – N. Oh, Anne. Anne! Anne! Anne, wo bist du? – Anne! – Sie ist da runtergefallen, in so einer Art Feldspalte. Gott sei Dank ist sie nicht tief. – Oh, N. – Anne, kannst du mich hören? Bist du okay? – Anne! – Dick! Ich kann dich hören! Und mein Bein Ball ist verletzt! Es tut so weh! Oh – nein! – Was sollen wir jetzt machen? – Ich ja. habe ein Seil dabei. Ich steige ab und …– Da kommt jemand. Das muss Lukas sein. Lukas, sind Sie das? Ja. Wer … Wer sind Sie? – Harry. Ich … Ich bin Harry. – Ja? – Helft mir doch! – Wer? – Das ist meine Schwester. Sie ist da runtergefallen. – Keine Sorge. Ich hole sie gleich auf. Moment. – Hey, Junge! Harry, mach! – Sie wollen da runtersteigen? – holen. – sind Keine Angst, er will dir nur helfen. Er bringt dich rauf! nimmt sie auf den Rücken und klettert wie eine Bergziege den Fels rauf. Äh, Unglaublich. Mädchen, Bein verletzt. Komm. Was ist mit deinem Bein? Ich hab's mir böse aufgerissen, als ich da runtergefallen bin. Komm, Mädchen. Liege! Halt! Wo wollen sie denn hin? Hause. Das können wir nicht zulassen. Der ist doch nicht ganz dicht. Geistig behindert, würde ich sagen. Wir müssen ihm folgen. Wir haben gar keine andere Wahl. Julian, Dick George! Lasst mich bitte nicht allein! Los hinterher, bevor er vor lauter Angst einen Herzkasper kriegt. Aha. strömenden Regen erreichten sie eine primitive Hütte. Sie war halb in den Felsen gehauen, halb aus Holz gebaut. Die Kinder sahen durch das kleine Fenster ins Innere. Harry hatte Ann bereits in die Hütte gebracht und sie auf eine Matratze gelegt. Er stellte einen Kessel mit Wasser auf den Ofen, während Ann mit schreckensstarrem Gesicht auf der Matratze lag. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen Ann da rausholen. Aber allein haben wir gegen diesen Riesen keine Chance. Aber seht mal, der versorgt Enns Bein. Und das tut er sehr vorsichtig. Der will ja gar nichts tun. Ja. Trotzdem müssen wir Hilfe holen. Ich gehe mit Julian zurück zu Lukas Hütte und alarmiere ihn. Okay. Er wird uns schon helfen, auch wenn er wütend auf uns ist. Ja, okay. ja, in Ordnung. George und ich bleiben hier. Wenn alle Stricke reißen, wird Timmy uns beschützen. Ich bleibe auch hier. Ist auch besser so. Wenn Sie bei Lukas auftauchen, hilft er uns bestimmt nicht. Los, komm, Jasper. Je schneller wir zurück sind, desto besser. Okay. Na dann, los geht's! Äh. Ja. Los, George, hinterher! Anne ließ ein erleichtertes Stöhnen hören, als sie ihre Freunde sah. Harry hielt in der Bewegung inne fuhr dann aber vorsichtig damit fort, ins verletztes Bein zu säubern. Ja, Gellert. Kusch. Timmy bei Fuß. Brav, Timmy. Ja, so ist fein. Ihr Hund, äh, der heißt Gellert, wie der Hund aus der Legende, nicht? Ja, Gellert. Guter Hund. Und es ist nett von Ihnen, dass Sie das Bein meiner Schwester versorgen. Bein verletzt. Heil machen. Woher kommen Sie, Harry? Ja, Schottland. Schottland. Leben Sie schon lange hier? Ja, lange. Etwa zehn Jahre. – Woher wissen Sie das, Tilda? – Ich kann eins und eins zusammenzählen, Dick. Äh, du solltest dich jetzt bequem auf dem Bett ausstrecken und ausruhen. Harry, gibt es vielleicht noch eine zweite Decke? – Ja. Hier. – So, siehst du? Das wird ganz kuschelig. Timmy, lass den anderen Hund in Ruhe. Der ist hier zu Hause. Aus jetzt. Aus, Geddert. Aus, Timmy. Jetzt hör doch auf. Timmy, lass das sein. Josh. Schluss jetzt. Ja. Oh. Gellert hat ihn nein. ins Ohr gebissen. Oh nein. Tini, du nein. dummer. Nein. Warum musstest du denn auch nicht mit Gellert anlegen? Ach, je, tut's dir sehr weh. Oh nein, zeig doch mal hier. Sag mal, wo ist eigentlich Tilda geblieben? Die war doch eben noch bei Anna im Bett. Ja. Sie hat oh. ihr doch eben noch eine Decke gebracht. Moment. Was denn? Tilda! Sie ist weg. Hä? Ja. Wo will sie denn hin bei diesem Wetter? Luch her. Luch her. So. Ua, was ist Hä? los? Jasper, Julian, ihr seid zurück. Ja, mit dieser Dame hier. Hey, okay, ja, Wo wollten Sie denn hin? Sie wollte abhauen. Wie? Mit dem Geld. Was? Mit welches Geld? Das Geld aus dem Überfall, das Harry hier zehn Jahre lang gehortet hat. Was? Hm. Also, also jetzt mal eins nach dem anderen. Wie war das vor zehn Jahren? Sie haben versucht, sich hier zu verstecken. Aber Lukas hat sie alle umgebracht. Das, das ist doch wohl Höhe! Wie können Sie so etwas behaupten? Diese Leute sind bei einem Bergrutsch alle verschüttet worden. Alle. Außer Harry und mir. Allerdings hat Harry ein paar Felsbrocken so übel abgekriegt, dass er eine geistige Behinderung davon getragen Nein. hat. Und das Geld haben Sie einfach behalten? Nein! Harry hat es behalten. Ich wusste von der ganzen Sache nichts, bis die Untersuchung stattfand. Ich war ziemlich geschockt, als ich erfuhr, dass meine Touristen Bankräuber gewesen sind. Harry hat man in eine Klinik gesteckt, aber er ist von da abgehauen. Oh. Da. Abgehauen? Harry, ganz allein... Ich habe ihn in den Bergen aufgestöbert, aber er wollte nicht zurück. Man hätte ihn nur in ein Heim gesteckt. Dagegen hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt. Ja. Also habe ich ihn hier in der alten Hütte wohnen lassen. Ich fühlte mich für ihn verantwortlich. Schließlich ist er unter meiner Führung zu Schaden gekommen. Ach so. Ja, und seither hat er als Bergmonster die Touristen erschreckt? Ach. Harry hat eben unglaublich große Füße und wir können keine Schuhe für ihn kaufen. Also mache ich sie selbst. Deswegen sehen die Spuren so komisch aus. Und ich versorge uns mit Hilfe des Geldes. Ach, und Sie glauben wohl, weil Harry der einzige Überlebende der Gruppe ist, gehört das Geld ihm allein, ha? Ach. Nein, nein. Das Geld gehört allen Angehörigen der Bande. Und der Anführer der Bande war mein Vater. Was? Bitte? Also gehört ein Teil der Kohle ja wohl mir. Wie bitte? Sie machen wohl Witze. Ihr Vater war ein Bankräuber. Dem gehörte das Geld nicht. Es war schließlich gestohlen. Ja, und ihnen gehörte schon erst recht nicht. Das Geld muss zurückgegeben werden. Ja, nein. nein. Nicht ins Heim. Nicht ins Heim. Ist gut, Harry. Nein. Ach, ihr hört es doch. Könnt ihr die ganze Geschichte nicht einfach vergessen? Kommt nicht in Frage! Ich will meinen Anteil! Sie wird sie nie in Ruhe lassen, Lucas. Aber wenn wir die ganze Geschichte aufklären, dann wird man Harry das Geld wegnehmen. Nein! Aber Sie bekommen meinen Anteil als Finderlohn. Ich bin sicher, das reicht, um Sie beide zu versorgen. Auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Im Finden von Lösungen für schwierige Probleme waren wir schon immer spitzer. Ah, ja. <lacht> ja. Wie können wir euch nur danken? Ich wüsste da schon was. Wie wäre es, wenn Sie Jasper zum Bergführer ausbilden? Hey. das ist eine tolle Idee. Würden Sie das tun? Mit Freude. Es gäbe für mich nichts Schöneres, als den Leuten die Schönheit von Snowdonia nahezubringen. Vielleicht werde ich eines Tages sogar Park Ranger. Ja, ja und dann? Vielleicht. vielleicht überzeugst du mich sogar eines Tages, dass man in diesen Bergen auch noch was anderes als Pecher leben kann. Okay. Das kann man <lacht> ganz ja. bestimmt. Wenn dein Bein wieder in Ordnung ist, bringe ich dich auf den Mount Snowdon und dann machen wir eine Wanderung über die ganze Halbinsel Engelsengel <lacht> und äh, Lass gut sein, Jasper. Sonst komme ich nie wieder nach Wales. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wir Freundin, Julian und Dick, Anne und, und Jimmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Uns rocken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer.